בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה נ"ו, מייסד על תורה צדקה, בליקוטי מורנטיניאנה. מי יקום לי מרעים, מי יתייצב לי עם פועלי אוון. לולי ה' עזרת לי, כי שכנה דומה נפשי. אם אמרתי, מה תרגלי, חסדך ה' ישרדני. ברוב שרעפי בקרבי, תנחומיך ישעשעו נפשי. ריבונו של עולם מלא חכמים חפץ חסד ומרבה להיטיב. טוב ומטיב לרעים ולטובים, החושב מחשבות לבל ידח ממך נידח. פקח עיניך הוא אש וממותנו, ראה כי יד ואפס עצור ועזוב. כי אין מי יעמוד בעדנו. מה נעשה ומה נפעל, אחרי אשר לקחת מאיתנו עטרת ראשנו, גאוני עוזנו, מחמדי עינינו. הן המה צדיקי אמת אשר נסתלקו בדורותינו. אשר כל ימי חייהם הקדושים היינו עומדים ומצפים לישועה שבדרכיהם הנוראים ובתחבולותיהם הנפלאות יקרבו אותנו כולנו להשם מטבח. ובהבנותינו העצומים והרבים והכבדים מאוד חשך השמש בצהריים ונשארנו כיתומים ואין אב. ומה נעשה עתה אל מי מקדושים נפנה? מלא רחמים למדנו איך לזרוק ולבכות ולכונן ולספוד על הסתלקות הצדיקים האמיתיים באופן שנזכה לעורר רחמיך על עניים כמונו היום, שתורנו ותלמדנו איך לבקש ולחפש ולמצוא את הצדיקים האמיתיים שבדור הזה, שיש להם כוח להנהיג אותנו בדרך האמת ולקרבנו לתורתך ולהשיבנו אליך באמת, ונזכה להתקרב אליהם באמת ובשלמות. להאמין בדבריהם הנאמנים הנעימים באמונה שלמה באמת, שכל דבריהם ושיחותיהם צריכים לימוד. כי גם בשיחתם, שיחת חולין, נעלם בהם התורה הנפלאה, וסודות עילאים ורזים הרבה. ועטה אוזני ועקשר דעתי היטב לשיחתם הקדושה, עד שאזכה שיקשרו אותי על ידי שיחתם אליך באמת. רחם עלי מלא, מלא החמים, ועשה את אשר תעשה בעחמיך ובנפלאותיך, באופן שאזכה על כל פנים מעתה לשוב אליך באמת, ולנוח ולשקוט ממחשבותיי הרעות וממעשיי הרעים והפגומים, ולא אפגום עוד כלל. רחם רחם, עצל הצל, הצל עוזרני וראשיאני שאזכה לקשר כל מחשבתי ודיבורי ועשייתי, מכל חוכמתי ודעתי ושכלי אליך באמת. ומכל המקומות אשר אני שם בכל עת ועת אזכה לקשר מחשבתי ושכלי ודעתי אליך ולתורתך ולעבודתך באמת באופן שאזכה לקשר חוכמת הטעה וחוכמה הילאה. רחמן מלא רחמים, אהיה בעזרנו בעת צרה הזאת בעקבות משיחה. אשר אתה לבד יודע מרירות נפשנו בצוק העתים האלה. אשר נתרחקנו ממך כמו שנתרחקנו כאשר יודע כל אחד ואחד בלבבו את נגיעי לבבו ומכרוביו. רחם עלינו למען שמך, חוסה עלינו כרוב רחמיך ואדריכנו בעמיתיך. ולמדנו איך לבקש ולחפש את הצדיקים האמיתיים שבדור הזה, ואיך להתפלל ולהתחנן לפניך על זה באמת, באופן שנזכה למוצאם ולהתקרב אליהם באמת. והם ירחמו עלינו ברחמיהם הגדולים ויקרבו אותנו כולנו. כל אחד ואחד ממקומו באשר הוא שם, אליך, לתורתך ולעבודתך באמת, עד אשר יוציאו אותנו לגמרי מכל המקומות הרעים שנפלנו לשם, כל אחד ואחד לפי מקומו שירד לשם ונתרחק עמך כמו שנתרחק. וכולם יוציאו אותנו ויקרבונו אליך, וישיבו אותנו בתשובה שלמה באמת ובלב שלם, באופן שתתקשר ותתחבר חוכמת הטעה בחוכמה הילאה. ויהיו נעשים ייחודים גדולים ונוראים על ידינו תמיד. ותמלא פגימת הלבנה, ותוציא, ותקים השכינה מגלותה, ויהיה נעשה ייחוד קודש הבריח ושכין תמיד ביחודה של ותמתיק ותוותר על כל הדינים שבעולם, ותמחול ותסלח ותכפר כל חטאותינו ועוונותינו ופשעינו. ויהיו כל ענפי נעירים, וכל חדו וכל חירו אשתקח בכל עלמין. ויתקיים ותרב חוכמת שלמה. ויאירו כל האורות באור גדול ונפלא, ויתקנו כל העולמות בשלמות, ויתגדל ויתגלה הדעת והשכל לאמת בעולם. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצוא כי אתה עצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. ונהיה מקושרים בך בקשר אמיץ וחזק תמיד לעולם ועד. ונזכה לקיים מקרא שכתוב אחזתי ולא ארפנו עד שהבאתי ולבית אמי ואל חדר חומי דלים חמור עלינו ברחמיך וקרבנו מהרה לצדיקים אמיתיים שבדור הזה. אשר כל תקוותנו בעולם הזה ובעולם הבא על ידם. כי הם חיינו ואורך ימינו לעולם ועד. רחם עלינו למען שמך ומלא משאלותינו לטובה ברחמים. חוננו ועננו אשמע תפילתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה. ברוך אתה שומע תפילה.